Біль перестає бути стражданням, як тільки в безмежі незнання зникають найменші сліди смислу, котрого ти набув своїм життям. Ось так воно вмирати, щоб смерть втомилася і вибухнула, як мить щастя. Серед усього мертвого я бачу тільки дар. Брата мій, сину мій, його повіки відкрити, навколо намальованих очей Бога. Бог живи мене дивиться. Він сіється в мене світлом, а я темний, мов земля. Бо світло не має свого шляху, шлях прокладається в мені. Він назавжди залишиться мною. Тепер мені цим шляхом мандрувати холодними ногами любові. А зворотня дорога називається шаль.